Радо вітаю в українській читальні Нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського Той, що обманює смерть Розділ 78 Що там нас чекає? Кожен з нас ставив собі це питання, хоч і не говорив голос Дівчата залишились в машині, хоч вони й хотіли піти але я вирішив, що краще нехай Аліна відвезе Лілю на вокзал Ліля не хотіла їхати машиною Тож Марко запропонував їм метро Ліля мовчки кивнула Вона обнялась з Сашею та бігла з Марком Мені вона лише кивнула Тоді направилась до найближчої станції метро Я буду чекати на вас в квартирі Повідомила Аліна. Тоді пішла за Лілою. Ми зайшли в під'їзд. Аліна сказала нам приблизну відстань, а шкільні заняття математики дали змогу знайти квартиру. А говорять, математика не потрібна. В ліфті їхали мовчки. Марко лише раз тихо сказав. Він чекає на нас. Ми не відповіли. Можливо, й так, але що це змінювало? Я мав зупинити його давним-давно. Всі його жертви на моїй совісті. Марко знав, як його звати. Знав, де його шукати. Але не хотів розповісти з самого початку. А тепер, коли я ледь не загинув, він їде зі мною закінчити справу. Я глянув на Сашу. «Ти зачекаєш нас на сходовому майданчику», – різко сказав я. «Що? Чому?» – не зрозумів він. Марко торкнувся до нього. Кольори в ліфті стали сірими, ставало холодно. Брат підтвердив мої слова. «Мітка?» – стривожено запитав Саша. Ми одночасно кивнули. Марко крадькома глянув на мене. «Він не піде», – тихо, але впевнено сказав я. «Тоді помре хтось інший», – сказав Марко. «Боїшся, що це буде хтось із нас?» – презирливо запитав його. Марко промовчав, але мій погляд витримав. «Ще чого?» – фиркнув у відповідь. Сашко ошелешено дивився на мого брата. Той же спокійно не звертав на нього уваги. Двері ліфта відкрились. Я виштовхав обох на сходову клітку. Не говори, що я не попереджав тебе, сказав Сашку, кивнувши на свого брата. Марко промовчав. Як саме я помру? запитав Саша. Не помреш, якщо залишишся тут. Я з вами, я не боюсь. Ні ти тут, встряв Марко. Відкрий для нас двері і чекай на вулиці. Він доволі сильний. Твоя роль себе вичерпала, гримнув Марко. Ти більше не був потрібний. Радій, що мій брат вирішив тебе врятувати. Сашко посунув на нього, але я став між ними. Досить, гаркнув на обох. Я піду сам. Бо від вас таких користі мало. Я з тобою, на випадок, якщо в тебе не вистачить довести справу до кінця. Добре, я погодився. Саша, я втратив багатьох хороших людей та друзів. Ти багато для мене зробив, але тут вже наша справа. Якщо ти зайдеш, то я не зможу гарантувати твою безпеку. Саша обійняв мене. Сподіваюся, що помреш, не ти, прошепотів він. Він пішов до дверей. "Прості, дерев'яні, з яких стирчало кілька папірців за неоплачені комунальні послуги". Ми з Марком переглянулись. "У мене є одна теорія", прошепотів він, "але для цього потрібно буде вийти звідси після закінчення справи. Може, потім розповім" я лише знизав плечима. Хтось з нас трьох сьогодні, ймовірно, помре. Саша схолився біля дверей. Всього кілька хвилин і замок клацнув. Саша відчинив двері, пропускаючи нас всередину. «Зачини їх за нами», – наказав Марко. «Не можна, щоб нам завадили». «Я почекаю в машині», – сказав Саша. «Обережно там». Розділ 79 Ми приїхали. Я перший вийшов з дверей і направився в під'їзд старого будинку. Аліна та Саша, не поспішаючи, пішли за мною. Перед очима стояла картина на кладовищі. Сьогодні ховали обох працівників лікарні, що їх вбив Тарас. Вина все ще лежить на мені важким тягарем. Але ніколи жаліти про це. Мені потрібно було зробити ще дещо. Квартира була просторою. Це було видно з того, що в ній царювала напівтемрява. Вікна завішені шторами. Повітря було затхлим. Видно, житло довго не провітрювали. «Може, він вже того?» – пошепки запитав Марко хопита відкинув?» Я не відповів. Хотілося б сподіватись, але смерть Саші я побачив не просто так. Тарас все ще був всередині. Живий, хоч нехай і не зовсім здоровий, але від того не менш небезпечний. Квартира представляла собою кімнату-студію. З одного боку кухня, з іншого спальне ліжко, Посередині скляний стіл та стільці. Марко знайшов вимикач і клацнув. Загорілося світло. Лезо ножа зблиснуло всього за сантиметр від моєї шиї. Сам не знаю як, але я ухилився. Тарас з тваринним риком хотів повторити напад, але Марко став на заваді. Тепер я розумію, що це була хороша ідея. Вимкнути світло. Інакше зараз в квартирі на два трупи стало б більше. В Марка звідки з'явився кастет. Лице Тараса прийняло суттєві зміни. Коли Марко впаріщив йому в вилицю, я ж схопив того за руку з ножем. Тарас загарчав. Піднатиснув, і ось ми троє впоріщились в стіну. Від удару об неї в мене вибило дух, і я впав на землю. Тарас між тим притис Марка до стіни та намагався пропхати ніж тому межі очі. Марко проручався, як міг, але ніж поволі підступав до очного яблука. Я піднявся і вдарив Тараса по раненій нозі, це збило його з ніг та зменшило шанси Марка стати піратом. Марко не розгубився і привітав падіння Тараса чоботом в лице. Той від болю схопився за обличчя і відкотився. Його кров розмазалась по плитці на підлозі. Тарас піднявся. Виглядав він не найкращим чином, але не варто було впадати в оману. Біль та травмована нога майже не заважали йому. Ніж лежав на підлозі переді мною, але я не поспішав його піднімати, щоб не втратити з виду того психопата. «Двоє на одного?» – запитав, виплюнувши зуб та витираючи кров з носа. «Бачу, чесність для вас – пустий звук». «Хто б казав?» Марко плюнув в його сторону таким чином, намагаючись спровокувати. Але Тарас, хоч і був останнім психопатом, на це не повівся. Тебе ніхто не врятує. Я не зміг промовчати. Ти не втечеш. Тарас зареготав, Його погляд не сходив з нас, але він не переставав сміятися. Сміх був дзвінким, чистим, щирим. Хто б міг подумати, що власник такого сміху страждає від голосів у власній голові, що так і шепчуть йому «Вбий, вбий!» «Ти сам прийшов, сам потрапив мені в руки після того, як я намагаюся тебе вбити», сказав він, «а тепер говориш, що я не втечу?» Ми з Марком переглянулись. Він все-таки чекав нас. Тарас скористався нашою неуважністю і кинувся на кухню. Ми кинулись за ним. І якби на його нога, він би добіг до стійки з ножами з швейцарської сталі. Марко схопив його за футболку та затріщала і почала рватися по швах. Я щосили вдарив його в тім'я. Зазвичай такий удар вирубає, що й покладе на землю, але Тараса лише похитнуло. Він розвернувся, що сили вдарив мене під дих. Схопив брата за зап'ясток, різко провернув проти часової стрілки і заламав руку Марку. Підсунув його до себе і вдарив головою в лице. Тоді вдарив мене в лице, але вже коліном. Ми обоє розтягнулись по підлозі. Тараз же стояв на місці, тримаючись за потилицю, його погляд поплив. Лікоть в тім'я поволі робив свою справу. З мого носа вже вкотре за останній час текла кров, щока горіла. Марку теж дісталось, але він вставав, притискаючи до себе неприродно вигнуте зап'ястя. Я теж не збирався відлежуватись в сторонці. Організм все ще не відновився від всіх травм. І саме в такі моменти найкраще відчуваєш, наскільки по-дурному інколи ризикувалось та вироблялись травми. І якраз тоді, коли мозок вимагає від тіла максимальної віддачі. І якби в моїх кісток та м'язів були голоси, Квартиру Тараса вже наповнило б хором страждальницьких охів та ахів. А ну тихо там, довелось би мені заткнути їх. Я все ж встав. Ніколи до цього не розумів, але в такі моменти сила волі ні до чого. Я піднімався на злості та азарті. Азарт від того, чим же все закінчується. Злості. Закінчення хотілось на свою користь. Ми знову кинулись на нього. Тарас став в боксерську стійку. Кілька ударів і нас з братом повело в різні боки. В Тараса був талант. Рухався він неправильно, але настільки природні, що це здавалось неймовірним. Так продовжувалось ще кілька разів. По одному ми з Марком не могли з ним справитись. «Давай, як в дитинстві!» – тихо сказав Марко. На моїх губах заграла посмішка. В дитинстві ми часто бились проти когось. Дійсно, брати, не те, що зараз. Але його слова не мог повернули нас у дитинство. Марко зробив крок вперед. Тарас не став тягнутися поміж Замість цього він замахнувся, цілячись тому в лице. Марко відтягнувся назад. Я ж тим часом зацідив ногою в коліно і відскочив, щоб Тарас і мене не дістав. Його повело. Марко ж в той час зацідив кулаком в сонячне сплетіння. Цього разу Тарас приготувався до мого нападу, але Марко схопив його за плече, коли той повертався до мене і розвернув до себе. Я зайшов за спину, зігнувся і зацідив кулаком в пах. Все, такого він не міг перенести. Тарас зойкнув та повалився на землю. Марко відвісив копняка по ребрах. З грудей небезпечного вбивці психопата вирвався кашель. Бій було скінчено. І що тепер? Тарас розтягнувся по підлозі, я мовчки вдарив ногою його в скроню. Тарас обм'як. Поспи. Я сам здивувався, якою жорстокістю повіяло від мого голосу. Ти як? Марко сів на стілець перевести дихання. Відчув себе старим. Спритним рухом Марко повернув зап'ястя на місце. Перемотав розірваною футболкою Тараса, зробивши імпровізовану шину. Я почав оглядати його кімнату. Кілька фотографій в рамках лежали біля ліжка. Я поволі підійшов і почав їх оглядати. «І не кажи», – підхопив мій брат. «Ми вже не молоді студенти. Все дається в знаки». «Ага». На першій фотографії були Тарас, його дружина та донька. Дружину не можна було назвати красунею. Донька ж була зовсім маленькою, але на фото вони були усміхнені. Де б не було зроблене фото, вони були щасливі. Вони були сім'єю. А що в мене? Брат з незрозумілою жагою гратись в Ісуса? Але все ж мій брат... Ми таки любили одне одного, хоч просто не могли цього показати. Ми, брати. Знаєш, що саме цікаве було в роботі на Соколовського? Тарас знову подав голос. Марко підірвався зі стільця, і я від несподіванки впустив фотографію. В кімнаті почувся тріск від розбитого скла. «Спитай свого брата, як загинули ваші товариші!» «Замовкни!» – крикнув Марко. «Тебе ж не було поруч, правда?» Тарас не зводив з мене погляду. «Мене дійсно тоді не було. Спочатку Геральт, потім Антон. Про їх смерті я дізнався від Марка та Карини». «Про що він говорить?» – запитав Марка. Мій брат не видав себе. Всього мить знадобилось йому, щоб зобразити здивування, але цього мені було достатньо. Тарас хоч і частково теж говорив правду, і Марко зрозумів, що я зрозумів. «Для Геральта ми були піддослідними кроликами», сказав він. «Кілька років я вважав себе винним в їх смерті». Бо повів за собою, «Я думав, це Соколовський. Вони ніколи не були ворогами». Тарас спробував піднятись, але Марко наступив йому на долоню. Той загарчав, було видно, що він стримує крик. Я ж ошелешено переводив погляд з одного на іншого. Він хотів продати свої дослідження про нас та делірій, пояснив Марко, тим, від кого ми ховались. А Антон? Так, просто гнав крізь біль Тарас. А Антон? Марка перекосило від суміші ненависті та розгубленості. Він підсів на делірій, пояснив Марко. Він ставав небезпечним. «І хтось збільшив йому дозу!» – скрикнув Тарас. Долоня не витримала, почувся хрускіт. Не треба було мати медичну освіту, щоб зрозуміти, що це перелом. Я показав пальцем на Тараса. «Ось чому ти вирішив здихатись його?» – запитав брат. «Ніби ти не хочеш. А якби він і той...» Кого я шукав, були іншими людьми Але вони не інші люди Марко зірвався на крик Тарас отримав ще один копняк під ребра І знову ми повертаємося до вибору Захихотів він, незважаючи на біль Що ти вибереш, Макс? Психопата чи психопата? Вибір очевидний, холодно відповів Марко Невже? Вони обоє витріщились на мене. Час наче втратив свій плин. Вся ненависть більше не могла утримуватись на околицях підсвідомості. Нехай вона вийде, виліться і зникне. Що тут думати? І я швидко покрукував до них. Марко завбачливо відступив. Я дістав з кишені склянку Делірію. Підійшов до Тараса, перевернув його на спину. «Ти проекціював своїх демонів на невинних людей!» Сказав йому. «Ти вбивав їх від свого божевілля!» Схопив рукою його за шию і влив залишки Делірія йому в рот. «А тепер відчуй своє безумство сам!» З ненавистю сказав йому. Очі Тараса широко відкрились, а тоді стали скляними. Він вже не бачив мене. Коли я піднявся, він посміхався. «Мабуть, йому добре, де б він не був», – сказав Марко, дивлячись на його посмішку. Я не відповів. Мені хотілося так само вчинити із братом, але делірію при нас більше не було». Ми стояли над терасом, чия свідомість була вже де інде, лише не тут. Нам час іти, тихо сказав Марко. Знаю. Макс, я... Ти нічим не кращий за нього, так що замовкни. Ти з Сашком хотів так само вчинити і з Лілею, але не з тобою. Марко поклав мені руку на плече, «Ти, мій брат, я б ніколи... Заткнись!» Він похопцем забрав руку, але я все одно чомусь вірив йому. До сих пір не знаю чому, може, просто хотів вірити. «Більше не з'являйся в моєму житті. Ніколи. Інакше я зроблю з тобою те, що із ним», – кивнув на Тараса. «Тепер ти сам по собі». Я не чекав його відповіді. Марко і не відповів нічого, навіть коли я вийшов з квартири. Розділ вісімдесятий Карина не відразу підняла слухавку. «Макс, третя ночі!» – сонно пробурмотіла вона. «Вибач», – тихо прошепотів їй. «Що в тебе сталося?» «Нічого», – збрахав я. Все ще думаєш, що зможеш мене обминути? Я посміхнувся. Вона знала мене як облупленого. Ти п'яний, Макс? Вже ні. Де ти? В тебе під під'їздом. Тоді чого не заходиш? А якщо ти не сама? Я б так і сказала. Заходь. Вона відчинила двері в одному короткому халатику запустила мене всередину. Їй нічого не потрібно було говорити. Їй вистачало лише одного погляду. Карина обійняла мене. Я притулився до неї. Дивно знову було відчувати тепло її тіла. Наче вічність пройшла з моменту, коли ми обіймались, отак, останнього разу. Коли я вийшов з душу, вона чекала мене на кухні, з двома чашками кави та цигарками. Від цигарок я відмовився, а от каву вирішив випити. Спати було не можна, треба було стільки розповісти. Але розповісти я не міг. Коротко обмовився про те, що вдалося врятувати Лілю та знайти того психопата. Більше розповідати я не став. Не хотів наражати її на небезпеку. «І ось ти тут?» посміхнулась вона. І я прийшов, як і обіцяв. А аж не віриться, зізналась Карина. Я так довго чекала, доки ти з усім розберешся, що тепер просто не можу повірити в це. Наче це не ти. Не я? Остання наша зустріч була ще та. Карина завжди говорила чесно. Ти був одним суцільним шматком ненависті. А тепер цього наче й не було. Ти якийсь подавлений, стомлений, умиротворений. Чим же завдячувати такому перевтіленню? Та просто ножем в груди штрикнули, подумав я, згадавши зустріч з Тарасом, але казати нічого не став, лише знизав плечима. По телевізору показували портрет. «Схожий на тебе», – продовжила Карина. «На мене є багато хто схожий», – спокійно сказав я. «Настільки, що мене розпитували про тебе». Я здивовано глянув на неї. Наш з Марком спільний знайомий обіцяв все владнати. Але не факт. Справжній винуватець лежить в деліріївій комі і вивести його звідти ніяк. Я сам похоронив єдиний доказ своєї непричетності, хоча це й голосно сказано. Я не робив нічого з того, про що говорять, подивився їй в очі. Я знаю, сказала вона. Зв'язалась з Лілею. Вона все розповіла. Твій знайомий гарно постарався, і я з свого боку зробила все, що могла. Дякую. Карина всміхнулась, і в мене на душі потепліло. Я любив, коли вона так посміхалась. Така її посмішка була тільки для мене. «Куди ти їдеш?» – серйозно спитала вона. «Я ж не дурепа, Макс. Я знаю, що ти прийшов попрощатись. Нам не бути разом, ти не готовий до цього». Я промовчав. Приємно було не говорити цього самому. Не знаю чому, але в Києві мені не було місця. Ти можеш поїхати зі мною. Я заміжня. Ти забув? А те, що чоловік за кордоном, по справах нічого не змінює. Я й забув. Я ж то тоді лежав в лікарні на межі життя та смерті. Ну, сам винен. А я так і не привітав тебе з цим, сказав їй. «Я з ним дійсно щаслива», – Карина знову всміхнулася. «Він хороший, турботливий. Я радий, що ти в надійних руках. Я сам здивувався від того, що мої слова звучали щиро. «Куди ти поїдеш?» «Ще не знаю». «Знаєш», – Карина уважно глянула мені в очі. «Ти не будеш любити її сильніше за мене». «Не будеш?» «Мабуть, ні». На тому розпрощались. Я не хотів залишатись, не хотів тривожити те, що заховалось на полиці хороших спогадів. На вулиці дріботів легкий дощ. Треба було добратись додому, завтра вставати на похорони і забирати делірій. А тоді геть, геть з цього проклятого міста. Нехай люди тут і далі кудись поспішають, але не я. Мені з ними не по дорозі. Розділ 81 Я провернув ключ і відчинив двері, пропустивши Сашу та Аліну. Залишилось лише забрати делірій. Я не міг віддати його Марку. Знав, як він використає його. Знаю, ці люди зіпсували крові багатьом, але щось мене стримувало. «Я не буду тобі заважати», – збрехав я тоді. Зараз я знав напевно, що він не отримає його. Марко, звісно, міг би його вже забрати, та це було сумнівно. Аліні та Саші я не сказав нічого. Вони знали, для чого делірій, але сприймали вони це по-різному. Аліна радісно заблискала в долоні. Вона хотіла поквитатися зі своїми кривдниками – і я її розумів. Саша ідею не оцінив, але промовчав. Дарма він теж частина команди, котра, правда, вже розвалилась. В нього було право голосу. Чесно кажучи, я занадто прив'язався до нього. Саша ризикував життям, щоб допомогти мені. Він став мені справжнім другом. Навіть Аліні я симпатизував. Якби не вона... Тарас би завершив справу, тоді в лікарні. «А де твій брат чекатиме на нас?» – запитав Саша. Я промовчав. Тоді я не став розповідати ту страшну правду, що дізнався вчора. Не варто їм цього знати. Як тоді вони довірятимуть нам, знаючи, що один з нас пожертвує ними без вагань? «Я тоді хоча б став копією брата». «Що ж, нехай!» «Не можу дочекатися, доки та вся наволоч виздихає», – задоволено сказала Аліна. А «Я вже казав, що ти занадто енергійна і миролюбна», – гмикнув Саша. «Пацифізм так і пре!» «Так я зможу спати з заплющеними очима!» Її очі заблистіли. «Ти і так можеш!» – буркнув я. Ти з нами, отже тобі нічого не загрожує. Ніхто не зачепить тебе. Марко купив в них час і наш імунітет. Хотілось додати за і свої здібності, але щось мені завадило. Аліна слабо посміхнулася. Я повернувся до старої шафи, відкрив потаємні дверцята і дістав невеликий ранець. Відкрив його, перерахував і пішов, Подумки вилаявся. Лише половина склянок. Бісів Марко, він чекав цього. Знав, що я приїду забрати делірій. Не знаю чому, але мене ледь не розірвало від істеричного сміху. Тепер все втрачає зміст. Я не можу його зупинити. «Макс!» – Аліна покликала мене. Я не звернув ніякої уваги. Рішення напрошувалось всього одне. Нехай Марко завершить задумане, але більше делірію в нього не буде. Ні в кого не буде. Гаразд, я закрив сумку, нам час іти. Слова застигли в моєму горлі. Ранець ледь не вилетів з рук. Саша стояв біля дверей і цілився в мене з пістолета. «Звідки ти його дістав?» – підозріло запитав я. «Віддай мені ранець!» – холодним голосом наказав мені Саша. Я не поверхнувся. «Навіщо?» – серйозно запитав його. Картина зовсім не вкладалася в голові. «Ось Саша цілиться в мене з Макарова. Маленька свинцева смерть чекає можливості знайти мені межі очі. «Не ускладнюй, Макс!» – нервово прогорчав він. Аліна відійшла в дальній кінець кімнати і з цікавістю та жахом спостерігала за всім. «І як довго ти планував це зробити? І я все ще не випускав делірій з рук. Коли ти дізнався, що зрадиш нас?» «Перестань, Макс!» – скривився Саша. «Ти вже якось назвав мене Іудою». «Не повторюся, дай сюди сумку, а ти забери!» Саша натиснув на курок. Перед пострілом він відвів дуло в бік. Куля продірявила шафу всього на кілька сантиметрів від моєї голови. «Я не промахнусь наступного разу», – вже спокійніше сказав він. Я вірив йому. Я бачив, як він вагається. Бачив, як йому зараз тяжко. Але в тому, що він зробить необхідний постріл, я не сумнівався. «Дай мені клятий ранець! Я піду, і ніхто не постраждає!» «Все залежить, що ти з ним зробиш». Я не зводив з нього погляду. «Це вже мої питання», – сказав Саша. «Та чорт забирай! Що ж ти так вперся?» Рятуй людей і далі собі. Знімай прокляття, вештайся з відьмами, лови психопатів. Але без цього. Це віддай мені. «Що ти з ним зробиш?» – запитав я. «Продаси?» Саша не відповів нічого. Але я зрозумів, що вгадав. «Ви з братом варті один одного», – презирливо сказав він. «Ти вічно водив мене за носа не розповідаючи своїх планів. Марко ледь не відправив мене вчора на смерть, клята сімейка. Мій брат тобі цього не подарує, спокійно сказав я. Мене то ти можеш викреслити з рахунків. А мене ні, вперше втрутилась Аліна. Я то тебе завжди знайду, забув. Я все ж ризикну. Саша зробив крок вперед. «Дай сюди сумку!» Тепер він цілився в Аліну. «Гаразд!» – я кинув йому ранець, одночасно закривши собою Аліну. Він спритно спіймав його. Ми зустрілись поглядами. По ньому було видно його внутрішню боротьбу, жадності та сорому. Але жадність виграла. «Приємно було мати з вами справу!» Він нервово посміхнувся. «Ключі!» «Тримай!» Я дістав їх з кошені і кинув йому. Саша йшов спиною до нас. По сходах залунали його швидкі кроки. Аліна хотіла кинутись за ним. «І що ти йому зробиш?» – спокійно поцікавився я. Вона зупинилась, не знаючи, що сказати. Ті, хто так довго мучили її, вийдуть сухими з води. А прощати Аліна не вміла. Накрилась моя помста, приголомшено видала вона. Там лише половина делірію, сказав їй. Аліна в цей момент нагадала мій перший комп'ютер. Вона зависла. Марко нас випередив, пояснив їй. Він знову виявився на крок попереду. Мене розібрало від сміху. Сам не знаю чому, але реготав я, як навіжений. Може, так і має почувати себе людина, що здійснила задумане, має реготати, немов психопат. Аліна отримала свою помсту. Марко виявився хитрішим, і в нього вдасться здійснити задумане, а в нього вдасться сумнію, не було. Саша отримав шанс збагатитись. Ліля спокійно доживе до старості. Наталя і далі буде витягувати гроші з наївних клієнтів. Вона ж то популярна після інциденту з духами в покійного Едика на квартирі. Карина нарешті налагодила особисте життя. А я? Я зняв прокляття з Лілі, зупинив психопата. Тратив друга, брата і кохану. Мені довелось багато перенести, але зараз, коли сміх пройшов, я вперше відчув себе спокійно. Я більше не був злим, більше не мучився вибором, я більше не тікав. Я став тим, ким був все життя. Тим, хто обманює смерть. Епілог Сім днів по тому. Ми з отцем Михайлом сиділи на лавочці теплим осіннім днем. Бабине літо от-от мало перейти в передзимові холоди, але це буде не сьогодні. Церква на вулиці Чорновола аніскільки не змінилась. З неї якраз виходили люди. Мені стало цікаво, скільки з них студенти, «Скільки прийшло помолитись за сесію, але вголос говорити я не став. Всього не дізнаєшся». Ліля виходила з церкви разом з Наталею, Вони тепер стали подружками. Всюди разом. Обоє всміхнулись та помахали нам з отцем Михайлом. Я помахав у відповідь. «Ми залишились в хороших відносинах, котрі, правда, не перейдуть ні в що більше». Ну, зате, хоч на їхню дружбу я міг розраховувати. Але повернімось до отця Михайла. Він з кам'яним лицем вислухав мою історію. Він так і нічого не сказав. Я розповів все, що сталося в Києві. Отець Михайла гарно приховував свої емоції, а в кінці просто перехрестився. Не сказавши ні слова, він обійняв та перехрестив ще й мене, і мовчки пішов до церкви. Аліна чекала в машині. «Він не особливо говіркий, правда?» – єхидно підмітила вона. «Йому треба час, щоб звикнути та перетравити почути», – спокійно сказав їй. «Тепер Марко не зможе затуманювати голову досить. Так, йому боляче, але тепер він бачитиме правду. Хто зна, можливо, це було егоїстично, але я не міг цього не зробити. Нехай знає правду. Я завів двигун і натиснув на газ. Сіре вольво замурчало і ліниво покотилось по пустій дорозі. «Що ми робитимемо з Сашком?» – запитала Аліна після деякої мовчанки. «Нічого. А з Марком? Нічого. А з...» «Ми ні з ким нічого не будемо робити!» Я перервав її запитання. «Як скажеш, – байдежи сказала Аліна. Ти в нас бос!» «Ну, нехай так! Опустимо момент, що ідея поїхати до клієнта, підсунутого Наталкою, була твоя. «Нам потрібні гроші!» Безапеляційно сказала та. «Легка робота – легкі гроші!» Я знизав плечима. Справа була не в грошах, просто я знову робив те, що вмів. Єдине, що вмів добре по справжньому. Той, що обманює смерть, Іван Дурський, читала Ірина Назарук. Щиро дякую за перегляд цього відео. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.